أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلي وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa mayyuti illaha wa rasulahum faqad fasa fawsan azimah amma badu. ma'asyurah muslimin jamaah sidang jum'ah rahimani wa rahimakumullah setelah kita memanjatkan puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan setelah kita bersalawat para baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melalui kedua tangan beliau hingga sampainya hidayah kepada kita semuanya demikian pula kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an yang telah mendampingi nabinya dengan semua kesetiaannya yang telah mengorbankan harta, waktu dan tenaganya, dalam rangka li'lali kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah di muka bumi, dan merendahkan kalimat kekufuran, yang mencintai para sahabat merupakan keimanan, dan membenci para sahabat merupakan kemunafikan dan kekafiran. Maka dari bar ini pula, kita berwasiat dengan wasiat Allah dan Rasulnya, agar senantiasa kita menjaga dan meningkatkan satu-satunya bekal akan kita bawa kelak menghadap Allah, yaitu takwa Allah yang Allah menegaskan fatazzawadu fa'inna khairaza di takwa. Berbekalah oleh para hamba Allah, sesungguhnya bekal terbaik bagi anda. Menghadap Allah adalah ketakwaan. Maslahat muslimin rahimani rahimakumallah. Di antara karunia Allah kepada para hambanya, Allah Subhanahu wa Taala mengadakan waktu-waktu, waktu yang khusus yang istimewa, yang Allah akan menginginkan berlipat gandanya pahala amal yang dilakukan hamba di hari-hari tersebut. Dan di antara waktu itu adalah 10 awal bulan Dhul Hijjah Yang insyaAllah dalam beberapa hari lagi Kita akan ditemukan dengan bulan Dhul Hijjah Dan kita berharap kepada Allah SWT Agar kita termasuk di antara hamba Allah Yang masih diberikan kesempatan Bertemu dengan 10 awal di bulan Dhul Hijjah Karena Allah menginginkan keutamaan yang banyak Dengan datangnya waktu tersebut Assalamualaikum muslimin rahimani warahimakumullah. Ada beberapa catatan penting yang perlu kita perhatikan kembali dengan datangnya bulan Hijjah Yang pertama bahawa bulan Hijjah satu di antara bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dan Allah Subhanahu menegaskan tentang haramnya keharoman haramnya kezaliman dilakukan di bulan-bulan tersebut dalam rangka menegaskan dan mendidik para kita agar lebih menjauhkan dari segala kezaliman kezaliman di tengah-tengah kehidupan ini inna iddata syuhuri inda Allah ifna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqassamawati wal arda Minha arbaatu hurum zalikal dinul qayyim fala tatlimu fi hinna anqasakum Di antara firman Allah Subhanahu wa taala Allah tegaskan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi dan di antara 12 bulan itu di antaranya ada empat bulan yang merupakan bulan-bulan haram yang dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bulan-bulan haram itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab tiga bulan berurutan datangnya dan yang satu ini memisah di antara wasiat Allah Subhanahu Wa Taala Para jamaah yang dirahmati Allah dengan datangnya bulan-bulan haram fala tatlimu fi hinna anfusakum janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian tentu semuanya kita telah mengetahui Bahawa qodzaliman haram dilakukan di semua waktu dan tempat tidak hanya di bulan-bulan haram akan tapi ditegaskannya oleh Allah dengan bulan-bulan haram menunjukkan keharaman yang lebih penegasan tentang keharaman yang lebih dan para ulama menjelaskan bahawa melakukan keharaman melakukan kezaliman-kezaliman di bulan-bulan haram dosanya berlipat dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya Maa ussalamu 'alaikum wa rahmatullahi Ini pelajaran yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Pelajaran yang kedua Rasulullah sallallahu beliau mengajarkan kepada kita tentang keutamaan sepuluh awal di bulan Dzulhijjah. Maa min ayamin al-'amalu shaliha fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada Hari-hari Di mana seorang muslim dia beramal saleh Yang lebih dicintai oleh Allah SWT Dibandingkan amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dhul Hijjah. Sampai para sahabat Nabi Rasulullah Alim Jami'an menegaskan Walal jihad fisa bilillah, ya Rasulullah Apakah termasuk tidak pula jihad fisabilillah ya Rasulullah? Wala al-jihadu kata Nabi. Sekalipun jihad fisabilillah tidak lebih utama dengan amal-amal saleh yang dilakukan di sebulan awal bulan Muharram bulan Dzulhijjah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali thumma la yarji bidzalika min syai Kecuali orang yang mereka keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali sama sekali. Maasal muslimin rahimaini rahimak malla. Ini adalah kemurahan Allah kepada para hambanya agar mereka berpacu, berlomba dan bersegera meraih keutamaan yang disediakan oleh Allah subhanahu wa taala karena waktu ini terbatas, kesempatan Allah berikan terbatas dan itu sangat berharga di sisi Allah dan sangat bermanfaat bagi hamba yang melakukannya khususnya bagi hamba-hamba yang memang mereka berorientasi akhirat yang mereka menginginkan kesaksian akhirat karena seorang hamba hakikatnya di dunia ini merupakan para pedagang yang bertransaksi dengan Allah Subhanahu taala dan bentuk dagangan dia adalah seluruh amal saleh yang dia lakukan dengan jiwa dan hartanya yang akan Allah beli dengan surga kullun nasi yahdu fabai'un nafsuhu famutiquha aw mubiquha setiap manusia bagikan para pedagang yang setiap pagi dia keluar dalam rangka untuk membeberkan barang dagangannya dan barang dagangannya itulah dirinya sendiri maka dikatakan fabai'un nafsuhu dia jual dirinya famutiquha au mubiquha lalu di antara orang yang mereka berjual beli ada orang yang mereka sukses besar sehingga dia bisa memerdekakan dirinya membebaskan dirinya dari segala yang akan menyengsarakan kehidupan dunia dan akhiratnya tapi ada orang yang mereka berjual beli dan mereka bangkrut mereka sengsara mereka binasa dunia maupun akhiratnya dengan siapa dia berjual beli yang untung dia berjual beli dengan Allah Swt. Dan dengan siapa dia bangkrut dengan jual belinya dia berjual beli dengan syaitan dengan hawa nafsu mereka. Masalmu smin rahimani Demikianlah Allah tegaskan. Inna Allah astara min almutminina angfasahum wa amwalahum bianna lahumur jannah. Sesungguhnya Allah Swt. Telah membeli harta dan jiwa seorang mukmin. Allah telah membeli harta dan jual seorang mukmin sehingga seorang mukmin yang di dunia ini hartanya dia jual kepada Allah Jiwanya dia jual kepada Allah, artinya dia siapkan hartanya dan dirinya untuk visa bilillah, untuk li kalimatillah maka Allah akan tukar dengannya surga dan Allah tidak membutuhkan jual beli kita, tapi Allah akan memberikan keuntungan yang berlipat para hambanya agar dia benar benar memiliki semangat melakukan kebaikan yang merupakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Maashal muslimin, rahimani warahimakum Allah. Ini pelajaran yang kedua dari bulan Tolhijah. Di antara pelajaran penting yang Allah Swt telah pelajarkan kepada kita dengan bulan Terhijah adalah pelajaran-pelajaran penting yang berkaitan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Bahawa keberadaan Tolhijah mengingatkan kepada kita pilar-pilar agama yang sangat utama. Pilar yang pertama yang diingatkan Allah dengan datangnya bulan Terhijah adalah pilar tauhid yang merupakan hakikat kehidupan seorang muslim dan hakikat Islam itu sendiri yang Islam tanpa tauhid maka tidak ada maknanya tidak ada Islam tanpa tauhid oleh karena itulah tauhid inilah yang didakwahkan oleh semua nabi dan rasul tanpa kecuali semua nabi dan rasul tanpa kecuali mereka membangkitkan manusia kembali agar menjadi hamba-hamba Allah Menyuruh mereka agar meninggalkan penyembahan kepada selain Allah Dan agar mereka totalitas menghambakan dirinya Kepada Allah SWT Yang dengan tujid ini pula Langit dan bumi tegak Yang Allah Rasulullah SAW katakan La taqumus sa'ah Hatta layuqalu fil ardi Allah Allah Ay la ila ila Allah. Tidak akan terjadi kiamat Tidak akan runtuh langit Dan tidak akan hancur bumi Hingga di muka bumi ini Tidak ada lagi yang mengucapkan kalimat Allah, Allah Ay la ila illallah Sehingga apabila telah habis manusia Yang mengucapkan kalimat ini Maka setelah itulah Allah akan Runtuhkan langit dan bumi Karena saat itu yang tinggal Sejelek-jelek manusia Sirarul nas, sirarul khalki Manusia terjelek dan dan itu runtuhlah dunia ini Allah tegakkan kiamat setelah tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pelajaran tauhid ini Para jemaah yang ramadhan Allah diingatkan di bulan Dhuhr hijjah dengan suasana yang sangat kental. Yang pertama lihatlah kita dikenangkan kembali sosok Nabiullah yang Allah istimewakan di antara nabi yang lainnya yang Allah gelari dengan Imamul Muahidin, imamnya ahli tohid yang digelari pula dengan Abul Ambia bapaknya para nabi. Dan Allah jadikan Nabiulah Ibrahim Uswatul Hasanah karena loyalitasnya yang total kepada Allah Subhanahu Taala. Bagaimana Ibrahim telah menegakkan hak Allah yang paling utama yaitu tahid, mendakwai ayahnya sendiri, mendakwai rajanya dan mendakwai kaumnya hingga dengan semua penderitaan yang dialami dia tanggung dalam rangka menegakkan kalimat tahid. Bagaimana masyarakat sepakat. Manusia sepakat Membakar Ibrahim hidup-hidup Sehingga semuanya ikut andil Mengumpulkan kayu bakar Kemudian dia lemparkan Ibrahim dari jarak jauh Karena besarnya kobaran api yang disediakan Akan tetapi Allah jadikan Ibrahim selamat Dan Allah perintahkan api Yang merupakan bagian pasukan Allah Ia na'ya naru Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa api jadilah engkau dingin dalam menyelamatkan bagi Ibrahim dakwah tauhid dakwah yang ditegakkan semua nabi dan rasul tanpa tauhid tidak ada Islam dan tidak berguna keislaman seseorang demikian juga peristiwa di bulan Dzulhijah haji ke Baitullah semua jemaah haji bagaimana dari awal manasik dari talbiyahnya hingga dia menyelesaikan Perpamitan, tawafadak Semuanya bernuansa ta'id Kalimat talbiyah Dan dari gerakan ke gerakan Saat kita mau melihat satu persatu Maka sungguh penuh dengan pelajaran ta'id Demikian pula ibadah uthiyah Yang kita yang tidak haji Di tanggal 10 Dhul Hijjah, Di antara ibadah yang sangat utama Adalah amalan uthiyah menyembelih hewan korban Yang Rasul kita mengatakan Mangkana lausatun Walam yubahi fala yakrobanna musallana barangsiapa yang Allah berikan keluasan rezeki lalu dia tidak berkorban jangan mendekat ke musola kami semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita diantara hamba Allah yang senantiasa mendekat kepada Allah dengan amal-amal saleh Husna di awal 10 bulan Dhuhr hijjah akuloh kolihada Wa taqfirullah azim inna huwal ghafur rahim Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Di antara pilar penting dari pelajaran melun hijab pula para jamaah yang rahmati Allah Ia pelajaran ketundukan totalitas kita Terhadap syariat ajaran agama Allah Subhanahu taala. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim telah menunjukkan sosok pribadi yang tunduk dan patuh total kepada Allah Ta'ala lihatlah di saat Ibrahim telah tua merindukan sang anak dan telah Allah berikan anak di hari tuanya dan saat anak berumur dalam umur-umur yang sangat membuat hati seorang orang tua berharap dan sangat menenteramkan sehingga mata dan hatinya datang perintah Allah untuk menyembelih Nabi Allah Ismail maka Ibrahim menunjukkan kesekian kali tidak ada keraguan seujung rambut pun untuk mentaati apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Dan Allah tidak pernah dalim. Allah tidak pernah menginginkan kerusakan pada hambanya. Akan tetapi Allah dengan perintah ini, Allah ingin menguji seberapa jauh loyalitas Ibrahim kepada Allah SWT. Dan hakikat agama menuntut kita untuk totalitas tunduk dan patuh kepada syariat agama Allah SWT. Dan inilah yang pada zaman-zaman kita sekarang ini Banyak para tecal Yang menggerakkan manusia Agar mereka menentang Dan mengingkari Dan mereka tidak patuh Dan tunduk dengan ajaran agamanya Dan bahkan diajak tunduk Pada syaitan dan hawa nafsu Dan kemauan manusia Dan dijauhkan dari agama Allah SWT Bahkan seakanan agama Tidak boleh memiliki ruang Untuk bergerak Dan mewarnai manusia yang mewarnai manusia adalah ajaran syaitan dan hawa nafsu manusia. Masalah muslimin, para sahabat Nabi Rasulullah Alim Jami'an, begitu mereka memiliki kebiasaan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka yaitu minum homer, sesuatu yang diharamkan Allah, tapi mereka setelah mendarah mendaging dalam kebudayaan minuman mereka bahkan penghibur pertama di saat mereka berduka, mereka bersedih, tetapi ketika pendidikan iman telah masuk dalam hati mereka. Begitu Allah turunkan ayat Hamr, Nabi pun tidak repot-repot mengumpulkan pembesar para sahabat. Cukup Nabi mengutus satu orang agar keliling ke penduduk Madinah menyampaikan pengumuman Allah innal hamra kad hurimat Allah inal hamra kad hurimat kata wila Hamr telah diharamkan maka tidak ada telinga seorang mukmin yang mendengar pengumuman utusan Nabi kecuali mereka langsung Tunduk dan patuh Semua simpanan Khomer mereka keluarkan Mereka tuang mereka Tumpahkan tanpa ada keraguan Sedikit pun dan tanpa berfikir Berapa kerugian material Yang dia derita dengan pengharuman Khomer tersebut Ini adalah ketundukan dan kepatuhan jiwa seorang mukmin Terhadap agamanya Maka Allah bersumpah bahwa bukan mukminin ketika mereka tidak memiliki kepatuhan dan ketundukan kepada agamanya dan yang terakhir pelajaran penting bulan Rajab adalah mendidik kita berakhlakul cerimah akhlak yang baik baik kepada manusia. ...kepada makhluk-makhluk Allah... ...bahkan kepada hewan pun kita diajari berakhlak... ...beradab yang baik. Sehingga Nabi katakan... ...waidha patal tumfasinul kitlah... ...waidha dabah tumfasinul dib'ah... ...sesungguhnya Allah telah mewajibkan kita berbuat ehsan. Hingga apabila anda membunuh... bunulah dengan cara yang baik. Kalau anda menyembelih... ...sebelah dengan cara yang baik... ...jangan menyeksa... ...dan jangan membuat makhluk menderita. Ini akhlak yang diajarkan Islam pada kita akan jangan sampai kita menjadi sumber gangguan, bahkan seandainya ada duri yang akan menyakiti manusia di tengah jalan, menyingkirkan duri merupakan bagian ajaran Islam, merupakan cabang daripada keimanan Watnah iman total ada aneh, Toryk dan yang paling rendahnya tingkat iman di antaranya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan maka ini cetakan ajaran yang diajarkan Nabi bagaimana seorang Muslim sananya hanya ada duri yang akan diinjak menyakitkan manusia disecarkan itulah keimanan lalu diajarkan berbuat onar, berbuat teror, membuat manusia takut jauh daripada ajaran Allah Subhanahu Taala. Semoga Allah SWT membimbing kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang menjadikan Tuhid merupakan pilar kehidupan kita yang kita perjuangkan sampai kita masuk kubur kemudian kita memiliki ketundukan hati kepada Allah SWT dan kita bergaul di tengah-tengah hamba Allah dengan sebaik-baik akhlak sehingga hamba-hamba Allah Muslimin adalah ummah sebaik-baik umat Inna wa wa malaikatawiyusallu على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه Rabbana la tu se pelubana bade hadaitana. Wahp lana mila dung karahmah. Inna ka antal wahab. Rabbana firlana. Walai ikhwanin aladin sabqouna bil iman. Walla taj'al fi qulubina ghilla liladin amanu. Rabbana inna ka roofur rahim. Allahumma arin alhakqa hakqa waruqnat ibaa'ah. Wa arin albatila batila waruqnas tinaba. Allahumma asrih lana dinana aladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana alati fi am'ashuna Allahumma aslih lana akhiratana alati fi am'aduna Wajalil hayata ziratan lana min kuli khair Wajalil mawta rahatan lana min kuli syair Rabbana atina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Waqina azab an-nar Waqina azab an-nar Walhamdulillahi rabbil alamin Aqimus